غدة باتوا دلال ومرح يجد الناعت فيها مقتراح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطراح غدة باتوا دلال ومرح دُنْيَا لَا يَتْ فِيهَا مَقْتَرِحْ خُلِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٍ طَيِّبٍ فَلَيْسَ فِيهَا مُطَرِحْ زَانَهَ اللَّهُ Bi ismi Allahit, selamu alel a'shrafiya. Fihi al-khassiya wal khamila min al-qadama 'ala ali al-paxhbi, kullan tabi'ahum bi iksali ila yawm al-din al-ma'ad. Fal-hamdari yakun Allahu t'al'tuar. Lavdrimi, sotimi dhe bekimit qofli te dërguarit ton Muhammedin familjën e ti, shokët e ti dhe mbi gjithat atë cilët ndjekin u dhe në ti dhejnë në ditën e gjukimit. Në të flasim për një hadith më dhe shtorë, një hadith që për mbledh në mësimet e fesë islamet, të cilën e trasmeton, Umar ibn Khattab, an, i cilët regon, bejnë në në në gjunusun, عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد Axhberni Aliu Islam Umeir radiyallahu anhu tregon ndërkohë që po rrinim bashkë me Muhamedit aleyhi salatu vesselam vjen një burr daroba shumë të bardha me flok të zi Te kaj nuk dalloheshin shenjat e ultimit por asnjë prej nesh nuk i njhte Ai ul përpara Muhamedit alayhi salatu wassalam i vendosi gjujën tek gjujja e Muhamedit alayhi salatu wassalam dërsa duart i vendosi mbi kofshat e veta dhe tha O Muhamedit do të rrego ç'është Islami Muhamedi A.S.A. El-Islamu e në të shhede e në La-Ilahe-Illallah e në Muhammeden Rasulullah e të qimu s-salat e të ëti s-zeka e të somu Ramadana e të hudjul bejte ili s-tata'at ili s-abila Tha Islami është të dëshmor se nukat të azuruar tjetëm e të drejtë përveçë Allahot dhe se Muhammedi është i dërguaritih të faresh namazin të japër zëqatin të agjërosh Ramazanin dhe të kryesh hajën nëse ke mundësi. Fëtësi, thotë, sadaqët, të vërtetën të thejë. Umerë radhi Allahu anhu, thotë, ne uquditëm, se si ishte e mundër që të përvestë dhe pastaj të vërtetonë dhe përgjigjën e ti. U me kala ja Muhammed, akhbirni, alin iman. Më pasë, Fëhetë se thotë, o Muhammed, më të rëgohë, që është imani, besimi. Muhammed a.s. s.a. më thaë, l'imanë wa tëmina billahi wa melaikëtihi wa kutubihi wa rusulihi o bil qadri khairihi wa sharrih. Besimi është besimi në Allahum, në melaikët, në libra të ti, në të dërguar të ti, Në ditë në fundit, në ditë në rinjalljes, dhe në kaderi në zotit, se e mira dhe e keqja ndodhë me caktimin e Allahot të kaktuar. Përësëri përëtë që thotë sadaktë, të vërtetën të thejtë. Ne uçuditëm, thotë umeri, rrëdhjallahu anë, se si e përështë dhe pastaj konfirmon të përgjigjën e ti. Thu më kala akhmirni anin ihsan Pas ta i tha më të rego qështë përsosja e adhurimit Si përsosja të adhurimit Muhammed a.s. Ju përgjig El ihsanu enta abud Allahe ka enda ka të rahu Fa illam të kon të rahu fa inna hu në rak Adhurimi përsosat Dukë e adhruar Allahun dhe lartësuar si kur e shikonat Nëse nuk arrinë të adhruar Allahun dhe ndëshirë dhe shprejë si kur e shikonat të, Atëherë të adhruar Zotin dhe frikë Dukë e ndje sa Allahun dhe lartësuar të shikon Tha sadaqt, tha të vërtetën të thejë Edhe në u të ditëm së se si e konfirmonën dhe progjë gjënëti Pasta i tha A khbirni anë i sa'a Tha më të regohë se kur dhe të bëhatë këmëti Muhammed a.s.m. tha Mel mes'ulu anëha bi a'lame min as-sail I përjetur e nuk e dimë mirë të të tërshë jesën sa'a përjetëse Qale fa a khbirni anë emaratiha Tha më të regohë kushan shënjë atë këmëti Muhammed a.s.m. i tha ënteld al-amat wa rabbatha wan tara al-hufata al-urata al-alata ru'a al-nasi yatatawaluna fi al-bulyal sa kur robresha te lind zonjen e saj dhe kur te shohesh te zbathurit te zhveshurit te varfrit barit te njerve te garojn dot ndertestat e lart Kër të vinë një kohë, kër të shohë është të sheje, atëherë pritë se këja mejti është afë. Këtë hadith, e, pastaj, thot, pastaj shkojë, thotë pjërëci. Thotë o merë, rëdi allohu anë, kaluan disa ditë, kaluan një kohë e gjatë, dhe Muhammedi s.a. më pjërëci, ja umarë, e të drime në shajën, o umarë, a e di se kush ishte pjërëci, Tashallahu dhe i dërguari ti edil. Wa hamide ali seratu sallam sa inahu jibril ataqu yuallimukum dinukum. Aisha Jibrili dhe erdhi qe tumsonte fen duaj. Kte hadithe shon muslimin e sahihun eti. Ather msuam se pyetsi qe pyeti pejgamber sallallahu alaihi wasallam ishte Jibrili alaihi salam. Jibrili epërtim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çuditën shkodet e ditë rregullat dhe çështjet kryesore të islamit qëllimi i gibrilit alaihi salatu wassalam ishte çkëto gjërat ti mësoj ummetit gibrili alaihi wa salatu wassalam paraqitet para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në formë burri që do të thotë se melajket like kanë aftësi që të paraqiten në formë burri Allahu lartësuar me leje në ti, u jep mundësi me lajkeve, që të paracitë dhe në formë të tilë. Gjibrili a.s. është kreju me lajkeve, është mëjë mirë i me lajkeve, a i ka qenë i dërguari i Allahu të lartësuar për të këpëgamerët. I dërguari që usilë të pegamerëve shpaljit e Zotit, mesajët e Allahu të subhanahu wa ta'ala. Djibril alayhi salatu wa salam ulet para Muhamedit alayhi salam me me edukat dhe mirësjellje i ul gjunjët para Muhamedit alayhi salatu wa salam dhe në fakt kërkuesit e dijes duhet që duhet të jenë me edukat para mësuesit të tyre ashtu sikur se bëri Djibril alayhi salam me Muhamedin alayhi salatu wa salam Shokë të Muhammed dhe A.S. qëndronin uleshin me Muhammedin dhe A.S. Natyri ish përmësuar prej Muhammed dhe A.S. për të bashkë pësenduar me ta dhe për të përfituar prej ti. Mëndaj, muslimanët duhet unë me njerëzit e ditur, duhet qëndronin për anë tyre, të përfëtojnë për tyre, ti respektojnë ata. Ashtu se ku se banin shokë të Muhammedin dhe A.S. me vetë Muhammedin dhe A.S. Gjibrile a.s. e përjëti Muhammedin për shtyllat e islamit I tha, islami është të dëshmër se nuk ka të adhurë tjetëm e të drejtë për e që Allahotë Se Muhammedin është i dërguar e ti Gjibrile përjëti dhe Muhammedin nësëm e përgjitë Shtyllat e par islamit është të adhurosh Allahun të vetëm Dhe të mos i bësh shoka ti në adhurim La ilahe illallah Fjale La ilahe illallah përban pohim dhe mohim të ja pohosh azurimin vetëm Allahut o dhe të mohosh azurimin e, e atyre që azurohen në vend të Allahut subhanahu wa tala ta të azurosh vetëm Zotë dhe të mos azurosh azjet tjetë e përveshti kjo është kuptimi fjarës la ilahin Allah atyre të gjitha i badetet do të ja kushtëm Allahut disa prej i badetetve për shemur janë lutja, namazi kurbani Këto i badetet duhet i akushtojme Allahot të nërcuar Po ka dhe adhurimet të zemrë, si që shfrika Duhet që ti friksojme zotet dhe të mos kemi fri nga tyrbja Që kush ka fri nga tyrbja i bërë shok Allahot të nërcuar Duhet i mështetemi Allahot dhe të mos mështetemi të këtyrbet Apo vendet që njërë gjëriqojnë të mira Se kush mështetet për arritin e të mirave Apo më njënimin e dëmëve të këtyrbet Apo vendet që njëzë dhe i quajnë të mira, i bërnë shokë Allahut të nartuar Dhe rëndon, shtyllën, kryesorët e islamin që është dëshmija La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Muhammed i është i dërguar i Allahut Muhammed i është i dërguar i Zotit Aja është robja Allahut Aja është mësua si yn Ne duhet të marrë më të përshemu Duhet të ndjekim u dhën e ti Alehi sallat vë sallam Duhet që të zbatoj mësimet e ti Të kryej gjithçka që do të ka bërë detyri i dërguar Zotit Muhammedit alayhis salam, të hiqim dorë nga gjërat që i ka ndaluar Muhammedit alayhis rahmetuhu sallam për ziedhjen e konflikteve dhe të mos marr veshjeve, duhet që të i referohemi ligjeve që solli i dërguar Zotit Muhammedit alayhis salam, që përmenden në Kur'an apo në suret e traditën e të dërguarit ton Muhammedit alayhis rahmetuhu sallam. Sepse kuptimi i dëshmisë së Muhammedit është i dërguar i Zotit. Muhammedi a.s. ka qenë njëri si ku se gjithë njërëzit tjerë nuk ka atribute hynore A i nuk kaftuar njërëzit që ta adhroj në vend Zotit Por a i ka thënë se unë jam i dërguar i Zotit Unë jam mësua si juaj Allahu më zjodhi që tu të regoj fjalet e ti Që që ne e besoj Muhammedi a.s. si njëri unë më të mirë që si tu zjedhroj në Zotit, të dashoj në Allahut i cili është shembull për ne dhe i cili na ka mësuar neve të mirat ne në ecjen në udhën e tij. Kjo është ajo që besojmë ne në lidhje me të dërguarin e Allahut Muhammedun sallallahu alajhi wasallam. Atëherë dëshmia kryesore e islamit është la ilaha illallah ose shtylla kryesore e islamit është la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Shtylla e dytë është namazi. Namazi është lidhje mes njeriu dhe mes Zotit. Namazi është detyr 5 herë në ditë. Allahu i Lartuar i ia ja bëri detyr umatit falë namazit kur Muhamedi alayhi salatu sallam ishte biçëlë në shtat në Lartësi, duke bashkëbiseduar me Allahun e Lartuar. Kështu Allahu i Lartuar i ia ja bëri detyr Muhamedit alayhi salatu sallam dhe umatit Muhamedit alayhi salam falë në 5 namazeve. Ja bëri direkt dëtyr Muhammed dhe A.S. në bashkëpisedim e Muhammed dhe A.S. pa ndërmjetës Dëtyra tjera i janë shpalu Muhammed dhe A.S. në fëmija Gjibrinit Nërsa namazin, Allahu lartuar ja bëri dëtyr Muhammed dhe A.S. direkt pa ndërmjetës Pra da e thot, kë i kamu salat dhe falja e namazit Namazë është punë e parë për cilë do të meret në logari njëriu në ditën e qykimit. Nëse ka qenë në regull me namazën, atërë dhe punët e tja do t'i quhen në regull. E nëse nuk ka qenë në regull me namazën, atërë dhe punët e tja nuk do t'i quhen në regull. Ajo që dalonë muslimanën nga të tjërët është falja e 5 kohëve të namazët. Kushe falë namazët regullisht ka premtim nga Allahu që të bëhet prej banorve të gjendetit. Dosa kush nuk i fal namazet rëbollisht nuk e ka atë premdim nga Allahu i lartuar, sikur se ka treguar Muhamedi alayhis salatu vesselam në një hadith të vërtetë. Namazi është qetësi për shpirtin e besimtarit, është këndallësi për zemrën dhe për syrin e tij. Në namaz besimtari ë gjej qetësi, gjej rahati, çlodohet nga streset, hallat dhe problemet e ndryshme dyllas, sepse lidhet me Allahun e lartuar. Namazi, përsos dhe moralin e muslimanit, e dalon nga të kshijat, e dalon nga veset e ulta dhe punët e tërmshme, i nga salat e tenha, anil fahsha, i wal munkar. Namazi, dalon nga punët e, e kshija dhe punët e tërmshme. Namazi, është shtylla kryesore e islamit pas shahadetit. është tylla mbitësin e ngrihet islamit. Dërbash, dhe autorim Allahu lartuar bezemr, me, me gojë dhe me gjymtyr. Shtylla e tretë e Islamit është dhonia e zekatit të pasurisë. Zekati është një përqindje që merret nga disa lloje të caktuara pasurisë, siç është ari, argjenti, monedhat. ë Merret 1% për tyri, 1% e vogël, rreth 2.5% për pra ato që arritin në sasinë e caktuar është e barabartë me 85 g r të pastër. Ëh dhe ka detyrë që të jap, të jap njerëzve të varfër. Ka disa kategori të tjera, por kryesisht zekatin e përfitojnë njerëzit e varfër. Atëherë zekati është është shënon një një detyrë financiare. ë muslimani që disponon një sasi të caktuar prej disa llojeve të caktuara pasurie, duhet që një përqindje të tyre ta ma të tua japë të varfër. Kjo është detyra e zakatit. Si dhonia e zakatit është një prej shtyllave të Islamit. Allahu e lartuar në shumë vende në Kur'an, zakatin e ka përmendur krahas namazit, për shkak të rëndësisë së madhe që ka zakati. Zeshati renditet menjëherë atyre pas Ramazanit. Ë shtylla e katërt është algjërimi i muajit Ramazanit. Muaji Ramazanit është një muaj honor. Ës 29 ose 30 ditë. Muslimani e ka detyrë që të agjërojë muajin Ramazanit. Agjërimi i Ramazanit është një prej shtyllave të Islamit. Allahu nërtuar në e ka bërë dëtyrë dhe në kuran agjërimin e ti, femen shëhi dëmin kumut shahra, fel jasumho. Kush merë vesh për jush që ka hy hëna e Ramazanit, atër në e ta agjëroj e Ramazanit. Allahu nërtuar ka përmëtuar falje gjynahesh, pra të që agjëron muaj në Ramazanit. Kush agjëron muaj në Ramazanit, do të qëhet për njëzët sinqertë, dhe të çiltër shpërblimi që arrin njeriu me agjërim në muajt ramazanit është shumë i madh. Shtylla e, e pestë e Islamit është Haxhi në Mekë pra për ato që kanë mundësi. Nëse njeriu ka mundësi financiare dhe fizike që të bëj Haxh në Mekë, të bëj vizitën e vendeve të shenjta në Mekë, e ka detyrë që ta bëj atë. Kjo shtylla e pestë e Islamit, kush e kryen Haxhin? Pa bërë xilaha. Pa e fliqërgojen, aji dhe të kthehet si dita kër e ka lindër dërëna. Haji panuar të ka Allahu lartuar, thotë Muhammedi a.s. në një hadith tjetër, nuk ashtë përblim tjetër, vetëse gjëndetit. Këto janë 5 shtyllat e islamit. Gjibrili a.s. pasi gjojë për gjigje Muhammed në Muhammedi dhe a.s. i tharë, sadaq, sa tha të vërtetën të tëjë. Thotë, u uh, me rrëdhi allahvan në u që ditëm se si e pjueso dhe pastaj konfirmonë dhe përgjigjën e ti se zakonisht pjuesi nuk di edhe pjues për të mësuar atër e si është e mundur që konfirmonë përgjigjën e ti por më von kjo që di u shua sepse kjo ishe Gjibril a.s. dhe në fakt ishe ardhur që të mësonde u metit por e mësonde atër në form pjëtje ishe ardhur të mësonde u metit çështjet kryesore të islamit. Pastaj pyeti për, për besimin, çësht i badi. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam theudit i badi është besimi te Allahu, besimi te lajket, te dërguarit, librat të dërguarit, ditën e fundit dhe çaktimin e Allahut, sa e bia dhe e keqja doflet çaktimin e Allahut të lartësuar. Besimin e Allahun e nartuar është baza e besimit, është tylla kryesore e besimit. Besimin e Allahun e nartuar përshin në disa pika. Së pari, besimin e existencën e Zotit, e dyta, besimin në atributet e Allahun dhe vepër të ti, që a jështë unik në atributet dhe e vepër të ti, nuk ka të gjashëm, nuk ka shok, a jështë kryuës i vetëm, a jështë sënduës i vetëm, Vetëm Allahu jep jetën dhe vetëm ai e merr jetën. Vetëm Allahu siguron jetën e jetesës. Vetëm Allahu i dhuron dhe i dhurat bierit. Vetëm Allahu i lartësuar është ai që rregullon punët e gjithësisë. Subhanallahu teala që asht kuhet vetësti. Besimi se vetëm Allah u lartuar merito në adhurimi dhe askusht tjetër përveçti Dhe kjo është pika e tre dhe pika e katër të është besimi në emrat e bukur të Allahut Dhe qilësit e ti të larta Allah u lartuar ka emrat bukur të si që është mëshiruas, mëshimberes Khalik, razik, kryuas, polizuas, muhi, mumit, dhe nësi jetës, marrës i jetës Besimi advocie dëjua sigures e tjera Allahu ka dha dhe atributet e cilësit e larta, të gjitha cilësitë që përmendën e Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit aleyhis salatu vesselam lekë bideti e çeti besoj. Ky është besimi te Allahu e lartësuar. ë Pastaj probedi besimi do belajet e like Zot, belajet like janë krijesa për drejtë. Tot çdo të cilët Allahu i lartuar i krijoi që ti biderati, që të avdrojë ta zbatojë dhuratat e tij. Me lajkat asnjëherë që kujtoj të Allahu i lartuar. Gjithnjë i bide Zotit, gjithnjë i nënshtrohen Allahut të lartuar. Ëh, me lajkat kryej rrugën e drejtë. Për shallu Xhibril alayhi salam ka sjell shpalljet pejgamberëve. Bekajile alayhi salam berrët me rishitë të shiut. Israfili është meleku që do t'i fri surit Allahu nëqur ka cektuar dhe një melek që meret me marrin e shpirtrave të njërzve janë në dy meleke të cilën do t'a marrin njëriun në pyetje në natën e varrit të cilë që hëtë mund kërë dhe në kjerë gjdo njëri ka një melek në të djathë një tjetër në të majtë të cilë shkruaj vepër të ti meleku që ndodhe në të djathën shkruan punët e mira tërsa me leku që ndodhet në të mbajtën, shkruan punët e këqia. Njëriu ka dhe një me lekë për para dhe një tjetër prapa, të të cilët e mbrojnë nga të këqiat. Një e sa fjenë urën në vendimi Allahut. Pas e fjenë vendimi Allahut të nërcuar, me lajket të hiqen dhe ndodha e që, cakton, që ka caktuar Allahut të nërcuar për njëriun. Pra me lajket krye funksionet të ndryshme, ka me lajket që vetëmi bëni badet Allahut, i bëni tesmi La wala Ata që ndodhën të ka Allahu nërëtua, nuk të regojnë me një madhësi, kërë nërëtësin dhe jazurimit të ti, dhe asë nuk lodhen, nuk mërzitën, nuk plogështohen, gjithë një i bëjnë i bandetë Allahu të nërëtua. Ne i duhet me lajket, sepse me lajket në shërbëjnë neve, me lajket janë uh, jan, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Librat e Zotet. Allahu nërtuar zbriti libra udhërfyës për njerëzit. Një do pega mire, Allahu nërtuar i dha një liber, nga i liber. Libri fundit është Korani. Një cili një shpal, fundit, Muhammad, është palë, pega mirit fundit, Muhammed N.S.S., pega mirit ton. Korani është udhërfyës për gjithë njerëzit. Legislacion e Korani është ligjë, është në fuqi për gjithë njerëzit në shdo kohë dhe në shdo vendë. Në gjithë njësë dhe kanë detyë që të besojnë Kuranit, të referohen Kuranit, të anetzojnë Kuranit dhe të zbatojnë mësimet e Kuranit kristik. Kuranit është mregullia me madhe të dërguaj tonë Muhammedi të anetzojnë të selam. Shtyla e katërt është besimin në libret e Zotë. Besimin të dërguarit Allah. Allah i nërtu është do pobën në dërgojt të dërguar që do të rrotata ta drohë Allahu vetëm do të hiçi dorë nga idhujt i dërguari i fundit i Allahut të lajuar është Muhamedi alayhis salam nuk ka të dërguar tjetër pas tij Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Zotit për gjithë njerëzit çdo kohë dhe çdo vend para Muhamedit alayhis salam i dërguari dërgoi vetëm për vetën e tij për popullin e tij dorasa do pas Allahu i nërtuar pra Allah i dërgojë të dërguarit dërsa pra më për parë, Allahu i nërtuar i dërgojë të dërguarit se të cilë për popullin e vetë. Dërsa me dërgjimë në Muhammedit a.s.m. mesajë hi në orëmbill, i dërguar i Allahot Muhammedit a.s.m. është i dërguar i fundit, është vula e pejgamberve nuk ka pejgamber tjetër për nuk ka pejgamber tjetër pas tij. Të gjithë njerëzit, çdo kohë dhe çdo vend, e kanë detyrë që ta besojnë Muhamedit aleyhissalatu vesselam të dërguar të Allahut, ta marrin për shembull të dije kinurdhën e tij, të zbatojnë bosilet e tij sallallahu alaihi wasallam. Muhamedit aleyhissalatu vesselam ka shumë bekulet të cilat dëshmojnë për vërtetësinë e mesazhit të tij për tyre qarja e hanës, për tyre është Kurani, për tyre është dhe gufimi ujit në mjetë gështrive të ti, sallallahu aleyhi vësallam, siku se është përmendu në hadithet të vërteta, lejmërimi për shumë gjëra të cilat ndodhën në vonë, ashtu siku se lejmëroj Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi vësallam, dhe <coughs> shtylla e pes të shbesimi në ditën e fundit. Besim do ditë dhe ju kibit. Pas dikesë të gjithë njerëzit do të ringjalle. Allahu i lutuaj do të jap urdhrin e Israfilit alayhis salatu was salam për ngjalljen e njerëzve. Të gjithë njerëzit kanë për të ringjallur. Pas ringjalljes, njerëzit do të paraqiten para Zotit dhe Allahu do t'i bëjë llogari për punët e tyre. Kush ka besuar Allahun dhe ka bërë punë të mira do të shkojë në xhenet. E kush nuk ka besuar dhe nuk ka bërë punë të mira do të shkojë në zjarrin e xehademit. Allahu në ruajt për ti. Në të rrështë që ka shumë detaje që lidhe me ditën e gjukimit, me fazat e ditës gjukimit, por ne poflasim këtu në mënyrët të përblebër. Besimi në ditën e fundit, në ditën e gjukimit, në rëgjallin, është një për shtyllave në besimit. Pa besimi në botën tjetër, njëriju nuk mund quhet musliman. Dhe të e gjashë është besimin caktimin e Allahu. Allahu i lartruare ka caktuar gjithë shkafë. Gjithë shka ndoth me caktimin e Allahut. E mjërë dhe e keshëa ndoth me caktimin e Zotit. Besimin e caktimin e Allahut e nërtuar përshin në disa pika. Së pari, është besimi se Zotit e ka ditu gjithë shka. Së dyti, besimi se Allahut e nërtuar e ka shluar shdojnë në leuhën mahfud. Allahut e nërtuar e ka shluar shdojnë që do të ndodhë në leuhën mahfud. Dhe së treti, se gjithë shka ndoth me vullnetin e Zotit. Averseja njeriu ka vullnetin e vet, nuk diskutohet, njeriu vepron i lir, por apo do të gjone dëgjosi pa vullnetin e Allahut të lartësuar. Nëse dëshiron në Allahu, do dëshiroj njeriu, nëse nuk dëshiron Zoti, nuk mund dëshiroj njeriu. Edhe dëshira e njeriu varet nga vullneti dëshira e Allahut të lartësuar. Dhe e katërta është fakti që all... gjithçka është krijesë e Zotit. Çdo dë gjë, dëgjosi është krijesë e Allahut të lartësuar. Ktoja katra rrugjet e besimit do kaderi para çaktimit e Allahut subhanahu wa taala. Ktoja gjasht shtyllat e besimit. Kuptohet që Muamed al-sallatu seram ka përbehur për kufizimin e Islamit, ka përbehur dhe për kufizimin e imanit, të besimit. Për kufizimin e Islamit është pesë shtyllat e Islamit. Për kufizimin e imanit është Gjasht shtyllat e imanit Të besimit të cilat ne i seruam Por Duhet kemi parasyr Se nëse fjala islam Përmendet veqas Pa ushoqyruar me fjalen iman Atere Ajo përpshin Jo vetëm për shtyllat e islamit Por të gjith islamit Të gjith fejn islame Dukë përpshinë këtu edhe Gjasht shtyllat e besimit E në qofë se Fjala Islam përmendet bashk apo shoqëruar me fjalën Ibad, atëherë Islami shëdon shtyllat, pesë shtyllat e Islamit dhe veprat e jashtme të dukshme që kryen njeriu, ndërsa Ibadi shëdon bindjen dhe punët e zebrës. Kjo kuptohet nga ky hadith i Muhamedit aleyhis solatu vesselam. Pasta e përjeti për përsosje në azurimit E përjeti për përsosje në azurimit Qështë përsosje azurimit? Si arrin njeri u që të përsosë azurimit Të batë azurimit se përsosën Ja Allahut lartuar Përsosje azurimit ka dy grad Grada e parër që njeri u të azurimit Allahut lartuar si kur e shenë atë Me dëshirë dhe me shpres Si kur e shenë Allahut lartuar Me dëshirë për të mirët E zotët, për përbimin Allahut Me shpresë për dëshirën faljet dhe birsit e kënaqësisë të Allahut të lartësuar sigurisht e shikon Allahu. Dë Saudakarri të grad atëherë të adhurojë Allahun e lartësuar be dijë se Zoti e bikëqyr. Sa Allahu e shikon. Në këtë mënyrë jeriu arrin që të përsos anërit. Pastaj fyty për Kabe-n e sigurt që të bëhet Kabe. Uabedi al-Isra to sala vi sa ç Ti vetë nuk e di pojes se, se sa pyetjes se kur do të bëhet kabeleti. Koha se kur do të bëhet kabeleti di vetëm Allahu. Kabeleti është afër. Mjafsherë kabelet ka dalë dhe do të flas pak më pas për shehet e kabelet inshallah utaala. Por asnjëri një nuk e di se kur do të bëhet kabeleti. Atë e di vetëm Allahu i Lartuar. Koha se kur do të bëhet kabeleti është diçka që Allahu i Lartuar e ka rezervuar, e ka ruajtur në dijet e tij dhe nuk jua ka treguar askujt. Edhe vetë Muhammedi a.s. nuk e dite se kur dhëtë bëhet këmëti. Pas ta i tha më të rego shëjët e këmëti. Muhammedi a.s. i të regojë dy shëjët këmëti. Të cilat parelembrojnë se këmëti është fare pranë. është shumë afer. I tha, e tëri del eme të rëmbete ha, kur të lindë rëmbresha zonjën e sajë. Kur të lindë rëmbresha zonjën e sajë. Si ta kuptojnë këtë fragmentë? të shetë kiametit, ka të djetaret, kur, kur di koha që robresha të lid një febër, dhe së shpetë kjo febër të bëhat e pasur, dhe të bëhat pronare robreshash, si kurse alma e sajë cilë e ishe robresh, kjo të regon afrimit e kiametit. Faktik ish kjo ka dodojnë, kur ku kishte sklave kur ekzistoi regjimi i skllavërisë do kur kishte sklave Shu Febra ka lidhur prej skllaveve dhe për një kohë të shkurtër ka ka fituar lirin ose ka qenë e lira për shkak se ka lidhur nga bashkëtesa e njëtë liri me një skllave dhe e, Pasta janë bërë me smi i femra të njashme me e, dënë dënat e ty e të tjetë kanë që në robresha. Kjo është një shpjegim që ka përbetu djetarët. Shpjegimit tjetë ka dhe djetarët nërëse kjo të regon për shtimin e robreshave. Një kohë kur muslimarit do të zërë shumë rëmër lukhte robresha rëmë do të lindin me çift of beş qe apo febra dhe thiyetet tyre bvo vude qe te baha dhe subidtar breter dhe kjo pun faktikis ka dollur ka dollur qe disa fëmijë e robreshash ja te bër breter subidta guvernator de vede te ndryshme te botës islame gjat historisë islame Sheja e dytë që përmet Muhamedi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me ai) ka hadithin se kur të shohësh të varfrit, kur të shohësh të zbaturit, të zhveshurit, të varfrit, baritë njerëzve të garojnë në dërtesat e larta. Kjo shejë flet për kohën dorë. Kohën dorë njerëzit e varfër shumë shtojtë të bëh të pasur dhe filluan të garuar me gjëri tjetrën në dërtesat e larta. Sot është koha e nërtesave të larta dhe e ngarimit në nërtesat shumë kache. Qka pare lemron se kja meti është shumë afer. Kënë gjitha shumë të rëgonë se gjendja njërës dhe të ndryshoj shumë shpejtë, si kësë të ndryshoj në kohë në donë. Disa njërës të cilë të ishë në periferit të shoqëris, në zonat të largëta, të thyëra, për një kohë shumë të shpejtë, thytohën pasërri, dhe fillua në gërojmet të tjeret në nërtesat e larta. Dhe faktikish, kjo shej i fletë për kohën ton, qka dëshmonë se kiametit e shumë afer. Shejët e kiametit ndahen në tri loje, shejat cilat ka ndodhë dhe nuk ndodhin ma, se që është njërimi Bejtul Meklisit për shemun, ose mur, e, e, sëmundja murtajes e cilë që thelë shojat e paun dhe ambwas për çirës ndiqën shumë djersa për ty të isha ka shok të Muhamedit alayhi salatu sallam ashtu vulkan që shpërtheu në afërsitë Medinas dhe për çirit u dreçuan zonat për rreth deri në Busra një për qire ka dhe shej që për çirit ka fol Muhamedi alayhi salatu sallam hadithu saq ke sel bukhari Muslimin, dhe muslimi dhe sahihat e tjera tani, dhe bëj sheja të tjera dyshe për benda tani to ka ndodhur katë sheja të cilat Vajzdojnë të ndodhin, si që, që është ngarimin dërtesët e larta Kjo është një përshejave që vajzdojnë të ndodhin Si që, që është shtimi zinas për hapja e imoralitetit Allahu në ruajt Për hapja e grënjeshtërës, mos respektimi prindrëve në prerë e lidhëve fare fisnore E tjerë, ka edhe sheja që që nuk andon dhe pritët që të ndodhin Ato do të ndodhin fare pran kiametit siç është dalja e xalet zbritja e Isa bin Maria alayhis salatu was salam shfaqja e Ajdudhve dhe e Djudhve shfaqja e Maududve dhe e Maududve e lidhja e diellit nga paradimi i ti, tij dalja e kafshës shfaqja e tymit dhe tre rëshitje të tokës një në gatishull arabik një në lidhje dhe një paradim dhe sheja e fudit dhe cila i paramprim katastrofës kamitit, është shfajja e një zjarri nga jemeni. Një cili dhët i mleth njëzë në vend të bimin e tyre në sham. E, pas ta i shkon Gjibrilë a.s. dhe pas një kohët të gjatë përmendet në i variant 3 net, Muhammed e a.s. i thotë Gjibrilë a.s. a dikush është priënci, tha a i ishte tha Allahu li dërgoi ti e di u Ahmed sallallahu alaihi ve sellem tha Aisha Gjibrili dhe erdhi qe tubzonte juve fe duaj ky es hadith madhështor ka përmbledhur çështjet kryesore te islamit prandaj duhet ta kemi parasysh te hadith timson mir paribet rregullat dhe çështjet qe që perban ky hadith qe ky hadith te shërbej si udhrorfyes per ne إله <سؤال> صل الله عليه وتكتبت الدابيشه كل شيء جوام الحمد لله رب العالمين